Розділ двадцятий. Кімната замовкла в нервовій тиші, коли Еміль зайшов і сів. Як він? Тривожно запитав Ендрю. У цього ірландця здоров'я, як у коня, сказав Еміль. Лихоманка спала, і він прокинувся годину тому та попросив віскі. Слава Богу! Вигукнув Вінсент, ляснувши по столу. Ендрю був приголомшений, побачивши, як Ганс витягнув носову хуску і гучно висякався. Просто застуда, прошепотів Ганс, і Ендрю похитав головою. Ти чудотворець, сказав Ендрю, нахиляючись, щоб поплескати Еміля по спині. Цього разу просто пощастило, відповів Еміль. Багато чого допомогло. Він зняв той засраний піджак, перш ніж його влучили. Я думаю, що це докінчило б його. Він не їв майже добу і вирвав решту в канаві, тож шлунок був порожній. Куля застрагла в шлунку, і нічого не витекло, тож усе, що мені довелося зробити, це очистити рану і зашити її. Еміль підняв руки. Я думаю, я натрапив на щось цією карболовою кислотою, щоб вбивати інфекцію, але це пекло для моїх рук. Я повинен знайти чим їх накрити в майбутньому. «Це вперше, коли я чув, щоб людина вижила після поранення в живіт», захоплено сказав Джон. «Те саме і для мене», тихо сказав Еміль. «Ми ніколи не думали, що це навіть варто клопоту оперувати раніше. Але будь я проклятий, якби я дозволив йому померти». «Як у нас справи зрештою чоловіків?» запитав Ендрю. Щигуль буде схожий на справжнього пірата з цією пов'язкою, і у нього буде пекельний шрам на обличчі, щоб зіпсувати ту гарну зовнішність. Але він виживе, і принаймні ми врятували одне око. Опіки та оспарення створюють мені проблему, але для типу кампанії, яку ми провели. Ендрю, рахунок міг бути набагато гіршим. Майже 2500 загиблих і 3000 поранених – це все одно занадто багато відповів Кал, пролунав невдоволений хорзгод. Кал зупинився і подивився через плечі на десятки кульових отворів, які вкривали закривавлену стіну. Принаймні він заплатив ціну. «Гаразд, давайте закінчувати це», – сказав Ендрю. «У мене ледь був час на Кетлін. Відколи я повернувся сюди?» «Джоне, який наш статус?» Джон посміхнувся подивився на свої нотатки, а потім відсунув їх. Ми можемо врятувати Огункіт і, можливо, всі човни, які затонули. Якщо так, це дасть нам досить великий флот. Ми повинні зняти рейки з усіх наших кораблів, а також двигуни. Вони цінніші для нас таким чином. Протягом пари тижнів я зможу завантажити ці запаси і відправити їх морем назад до Руму. За допомогою Маркуса ми можемо запустити залізницю знову протягом трьох місяців, з повним сполученням між цим місцем і румом. Ми повернемо деякі вантажні вагони та шасі двигунів морем, і таким чином ми матимемо деяке сполучення, що виходить із Суздаля протягом 20 днів чи близько того. Велика втрата в обладнанні була понад вісім тисяч гвинтівок і майже весь наш запас пороху. Фабрика працює зараз, виробляючи півтонни на день. Коли зброя почне виходити, – сказав Ендрю, – спочатку покрити наші втрати. Потім ми розділимо виробництво між нашою армією та румом. Маркус відкрито посміхнувся на знак згоди. – Озбройте їх, і вам доведеться дати їм право голосу, – тихо сказав Вінсент і пролунав хор смішків. – Гансе, останній розвідувальний звіт. Вони розірвали деякі блока Геаузи і відступили до пагорбів за стомель на південь від нашої оборонної лінії. Крім цього, Ендрю, ми нічого не знаємо. Це велике питання зараз. Ми знаємо, що вони повернуться, питання коли. Якщо вони з'являться, перш ніж ми переозброїмося, це буде складно. Підняття, огоньки та принаймні, дасть нам бар'єр із картійськими човнами – які здалися або були захоплені, ми можемо виставити міцну завісу на цьому бочі річки. Картійці. Енду подивився на Вінсента. Він навмисно доручив це завдання йому. Він знав, що ненависть все ще там, і він міг лише молитися, щоб ця експозиція якимось чином пом'якшила її. У нас майже 14 тисяч полонених, сер включно з їхнім командиром Гамількаром. «Я дав їм ту саму пропозицію, яку ви зробили на пляжі, і вони чортовськи здивовані, більшість із них». Гамількар, однак, попросив декілька галер. «Скажи йому йти до Біса», – різко сказав Маркус. «Чому?» – тихо запитав Кал. «Цей Гамількар каже, що вони знають, що не можуть повернутися додому, мерків б'ють їх». Він каже, що деякі з них хочуть спробувати врятувати свої родини. Дайте їм кораблі, сказав Кал. Після того, що вони зробили. Ілліско сказав Маркус. Ми погодилися раніше, Маркусе, що захоплені галери твої. Я куплю шість з них назад, назви свою ціну. Але пермом і кесусом я хочу дати їм шанс. Ми дозволимо шести піти. Якщо вони повернуться, як обіцяли, я дам їм більше. Ми можемо використовувати цих людей, і навіть якщо ми не зможемо, я допоможу будь-кому, хто намагається боротися або втекти від Орди. Ендрю подивився на Маркуса, який похитав головою. «Ви ніщо інше, як купа чортових ідеалістів», – прогарчав Маркус, і Вінсент тихо засміявся, коли перекладав. «Гаразд, тоді». «Що ще?» запитав Кал. Оголосить завтра днем відпочинку та подяки», рівно сказав Касмар. «Ми всі цього заслуговуємо». «Погоджено», – оголосив Кал. «Тепер закінчуємо це. Я хочу піднятися до госпіталю і побачити того О' Дональда». Група встала і залишила кімнату. Кал відстав, і Ендрю зупинився в коридорі і спостерігав, як Кал пройшов через дверний отвір до зали сенату. Решта чоловіків пішли далі по залі, і він поманив їх. Обернувшись, він зайшов, щоб приєднатися до свого старого друга. Кал стояв сам посеред кімнати. Коли Ендрю увійшов, Кал озирнувся на нього збентежено. «Якийсь час я не думав, що ми зможемо це пережити», – прошепотів Кал. Я думав, що все, що ти нам розповідав, могло бути казками врешті решт що твоя мрія ніколи не зможе вижити в суворих реаліях такого світу, як цей. Поки є люди такої сили, як ти, що протистояти таким людям, як Михайло, які висміювали б нашу мрію, рівно сказав Ендрю, вона витримає. Кал Росієно кивнув, і взявши свій зім'ятий циліндр, він одягнув його і вийшов з кімнати, Ендрю поруч із ним. «Ендрю, тобі краще вийти сюди!» Ганс стояв у дверному отворі. У його голосі була терміновість, яка шокувала його. Ендрю побіг коридором і вийшов на сходи Капітолію. «Он там!» – крикнув Ганс, вказуючи на південь. Ендрю подивився вгору і відчув, як його серце стискається від страху. «Що? Вім'я диявола!» «Це повітряна куля!» – вигукнув Вінсент. «Чорт, це схоже на сигару!» – прогарчав Ганс. Слабке гудіння наповнило повітря, і Ендрю помітив, що всі на площі замовкли. Темний корабель наблизився. Звук став ще голоснішим. «Принаймні тисяча футів вгору!» – сказав Вінсент. «Чорт, хто не молодіє?» Бінокль хто з дистанте біноки?» Крикнув Кал. За столом. Ендрю зійшов сходами Капітолію, все ще дивлячись вгору. Звук ставав голоснішим. Ординарець прибіг назад із Капітолію і передав бінокль Ендрю. Меркі прошепотів Ендрю з благого вінням. Двоє з них сидять у кліці під ним. За ним щось розмите. Це, мабуть, гвинт якийсь, але немає пари нічого. Корабель пролетів прямо над головою, його грім омив місто, а потім повернув на схід. «Боже мій, фабрики!» Корабель почав нахилятися вниз, а потім, здавалося, зник. Дирижабль знову з'явився, швидко піднімаючись у небо, і позаду нього стоп вогню та диму злетів до небес. Пороховий завод зник. «Вибух омив місто!» Кілька вцілілих віконних, що бок розлетілися по площі, скло джвеніло на вулиці. Дирижабль продовжував рух на схід і зник з поля зору. Узбентежені чоловіки подивилися один на одного. Війна все ще триває, панове, зітхнув Ендрю. Він подивився на їхні пониклі обличчя. І чорт забирай, ми вистоїмо, незалежно від того, що вони пошлють проти нас. Полковник Кін Ендрю відвернувся і побачив, як Таня біжить через площу. Людмила відчайдушно намагається встигати за нею. «Таню, що таке?» Дратівливо різко, сказав Кал. Вона зупинилася перед групою і подивилася на Ендрю з хитрою посмішкою. «Це Кетлін. Ендрю!» «Що не так?» «О, нічого. Просто тобі краще йти додому. Ти скоро станеш батьком». При Голомщини, Енді подивився на неї, а потім змусив свій погляд відвернутися, щоб подивитися назад на все ще розповсюджуваний стовп диму. «Як президент Русі», – тихо сказав Кал, – «я наказую тобі йти додому». «Ми поговоримо про це пізніше». «Джоне, Гансе, йдіть на фабрику». «Еміле, йди з ними». «Вінсенте, знайди того Петрачі». Він побудував останню повітряну кулю, що ж, він знову в бізнесі. Кал подивився на Ендрю знову і вимушено посміхнувся. «Саме те, що ти зробив би», – тихо сказав він. Ендрю все ще відчував себе розірваним. «Ендрю, ми вистоїмо, і навіть коли ми це робимо, ми продовжуємо жити. Тепер йди додому, до своєї родини». Ендрю подивився на інших чоловіків, які дивилися на нього з відкритою любов'ю. «Давай, сину!» – різко сказав Еміль. «Я підійду пізніше». Він відчув внутрішнє звільнення. Принаймні, на одну мить, він міг якимось чином втекти від усього, що сталося з ним, що станеться. Незалежно від того, що вони зробили б з ним, він все одно матиме свою сім'ю. Незграбно, Ендрю Лоуренс Кін віддав честь своєму президенту і, слідуючи за Танею, їм повернувся і побіг назад через площу. Чоловіки подивилися йому вслід. «Принаймні давайте дамо йому цю маленьку мить миру», – зітхнув Кал. «Решті з нас краще повертатися до роботи». Солдати віддали честь, і, покликавши своїх коней, вони рушили через площу. Кал і Марку стояли самі. Кал подивився на консула, із посмішкою він поклав дружню руку йому на плече. Вони двоє почали йти назад сходами ходами Капітолію. «Отже, ти збираєшся балотуватися на пост президента?» запитав Кал. «Президента, перш за все, ти повинен отримати правильну уніформу, як моя», сказав він, і разом вони піднялися сходами і зникли з поля зору. Про автора... Вільям Форстчен народився в 1950 році, виріс у Нью-Джерсі, але більшу частину свого життя провів у мені. Працюючи більше десяти років вчителем історії, консультантом з освіти, творчого письма та реконструктором живої історії періоду громадянської війни, Білл зараз є аспірантом з військової історії в університеті Перлію в Індіані. Заклик до боротьби – Релі Край Перший том у серії «Загублений полк» за Lost Regiment був опублікований Рак букс у 1990 році. Коли не пише і не навчається, Білл присвячує свій час просуванню мирного дослідження космосу або одному зі своїх численних хобі, які включають катання на льодовому човні, випробування в Індіані, підводне плавання, ще більше випробування в Індіані та пінбол-автомати.